Ez lehetne a, ezen a sorozaton kívül is. Ezzel most nem hiszem, hogy nagyon lettünk amit mondtam, de elmondtam. Oké. Okay. Közben már szépen csarodunk, nagyon szépen alakul. Szépen leszünk. Uh -huh. Szervusz kéri, Juli, szervusz. Jó? Ennyi idős ez a beszélgető társunk, aki ott veled a morgit? Ő öt éves, és augusztusban kicsit most ilyen számtelenebb időszakát élik. De egyébként óvodában megy, és azért este ő már ilyen negyed hét-fél hét körül vacsora is megy. Szóval egy kicsit nehéz. De augusztusban úgy sincs óvoda, úgyhogy akkor nem kell akkor Ennyi idős a legkisebb nem Csak mondom, most nincs itt a férjem sem úgyhogy próbáltam lefasszolni a gyereket, de nem sikerült. szép uh, szépen gyarapodunk most már. Szerbusz Tózzoli, szervus Ágnes. Ki az, akinek nem köszöntem még Gerő Pétert, köszön Szerbusz Gerő Péter, szervusztok. Péterfi Ferinek is külön köszönök még így is, jó? Szia Feri. Elvárom. <gül> jó. De egyébként Margit egyáltalán nem zavar, hogyha... Azt... Ha kicsi ember beleszól, egyáltalán nem zavar. Egyáltalán nem. Sőt, csak hozzá tud tenni. Valaki a civil rádióból beleszól. Ki van, Bert? Valamit Margit kezdtél mondani, csak nem hallottuk Andristól. Nem, hanem hogy nekem kell nem sokára ütelmi. Nem, szerintem leveszem amíg, és elnézést a kökbe kimegyek, de akkor leveszem, és akkor Jó. elveszem. De? Szerbusz Ákos. látod, hogy szépen vagyunk, úgyhogy alakul. Uh -huh. És még csak az eleje még csak az eleje. És még nem a vége. Uh -huh. Így van. Azt mindenki tudja, és azért hadd mondjam, hogy a, a, a Google Meet most ugye szívoskodik, azt is el tudom képzelni, lehet, hogy már most, de nem tudom mikortól, egy órára, egy órára limitálja a saját működési területét, akkor szemünk se rebenjen, visszajövünk, és kész. Ugyanazon a kódon is kész. Jó? Csak azért, hogy ne érjen senkit meglepetés. Bár nem tudom, hogy meg fogja -e tartani, de hát készüljünk fel rá. Jó? Zoli-t nagyon régen láttuk. Szerbo Zoli. Zoli, vagy a Tóth Nagyon régen láttunk. Csak a műsor keresztül tudunk róla, hogy működsz és jól vagy. De, hát ott voltam a személyes találkozón. Igen, tudom. E, igen. Na de online. De, már több ízben nekem ez a hétfő 18 óra teljesen alkalmatlan. Mindig külön energiát igényel, hogy... De most itt vagyok. És köszönjük szépen mindenki, az örökkévalóság nevében, vagy, a, vagy a, a civil rádió nevében, mondhatom így Ákos. Készülj fel ezt neked kéne irányítani, ezt a beszélgetést, ha nem haragszol, kedves Ákos. Én igazából ilyen kezdeti kis megbeszélésre gondoltam, Aha. Nem tudom, hogy még mennyien fognak csatlakozni. Ugye én szétkültem ezeket a meghívókat, és többen majdnem mindenki vissza is reagált rá. Igen. Aki pontosan nem lesz itt a Puszer, Jóska, Marcel, ők jelezték, hogy nekik problémás ez az időpont, de nagyon szívesen részt vesznek benne. Zoli is ugyanezt írta, hogy, hogy nem jó, amit el is mondtál, Zoli, hogy igazából ez az időpont, de igyek lenni, és a Margit is, aki örömmel látom, hogy itt van, uh -huh. de hogy még koncerti is. Írtam is neked magint, hogy valószínűleg ugye többször ilyen egyeztetés lesz, tehát hogyha majd, amikor ki kell kapcsolódnod ebből, akkor nyugodtan tedd meg, úgyis így tájékoztatlak. Meg hát ilyen többször fogunk még beszélni arról, hogy majd, majd mi történik, hogyan áll össze ez a szeptember, végig október elej időpont. Uh -huh. Ezt akkor mondom, amit az Edith mondott, aki nem beszél, kapcsolja ki a mikrofonját, és könnyebben Igen. tudjuk egymást érteni, jó? Még azért várjunk egy kicsit, ugye? Még egy kicsit várjunk el, ilyenkor szokott a később elsők száma, egy-két perc, és aztán kezdhetünk, jó? Ha gondoljátok, és azt hiszem, aki jön, jön, aki nem jön, az meg lemarad valami nagyon jóról. Uh -huh. Alig. De fura, senki nem beszél. De fura. Nekem kell beszélni? Ákos szerdán leszel, nem tudod? Esetleg délután este? Én elutazom most szerda napközben. Akkor nem. És nem, nem leszek. De kérdezted is, hogy a demokrácia most mehet e időbe. De visszajelzett talán az Andrész neked is, hogy rendben lesz. Hmm. Jó. Páratoknak küldtem egy levelet, amit Gerő Pétertől kaptam. Szerintem erre térjünk külön vissza, jó? Mert ez van annyira fontos. Akár lehet, hogy ma is, ha gondoljátok, a végén. Jó? Jó? Olvastad te is, Ákos? Edit, te is? Igen. Jó. Igen. Igen. Szerintem kezdjünk. Jó, akkor kezdjünk. Akkor sok szeretetel meg a többi, mindenkit. Üdvözlök. És a mai... Ma több dologról kéne beszélni, először nyilván a tematikus napról ez a mai hív, de azon kívül érdemes beszélgetnünk, amiről másképp beszéltünk az archiválásról, és akkor a közéleti műhely is felvetődött, amit egyébként Gerő Péter és Huszály Jóska kezdeményezett, és, és ez a dolog, amit az előbb beszéltünk, ez a megkeresés a Béstől. Uh -huh. Vagy pontosabban Gerő Péter kezdeményezése, így a pontos. Gerő Péter és Fodor János kezdeményezése, még pontosabb, jó? Ez lenne a mai téma. Van-e valami, amiről még szeretnétek beszélni? Uh -huh akkor azt hiszem az a helyes hátadom a Ákosnak a szót és szíves Ákos irány és még egy, hogy ezt természetesen rögzítem és zárt körben akinek szükséges oda tudom adni, tehát Ákos meg lesz ez a felvétel, amiről most beszélünk és ami fontos, o, a konkrétum az ki tudod belőle venni a szükséges, rendben? Jó? De azt talán Jaj. Tied a pálya? Csak most annyira erősen hallottam magam visszadakkozzat, hogy miatt tudom is, hogy azt talán túlzásán hogy irányítani fogom ezt az egész beszélgetést. Többen ott voltatok azon a hétfői személyes szerkesztőbizottsági találkozón, ahol elkezdtünk ötletelni, beszélni arról, hogy milyen tematikus napot tudnánk megszervezni, összehozni, aminek egyrészt az is a célja, hogy azokat a műsorkészítőket bekapcsolja közelebb hozza az a maghoz, akik hetente járnak, akik nem annyira vannak benne a mi közösségi életünkben, például a Margiték, de hogy minden szóra nagyon szívesen itt vannak, és bármiben segítenek. Kettő darab ilyen tematikus ötleten gondolkodtunk el még a Noah Ferivel, és akkor azt gondoltuk, hogy azt fogjuk megvalósítani elsőnek, ami talán közelebb áll hozzánk, vagy jobban benne van így a mindennapi gyakorlatunkban, a programjaink, műsoraink jobban, alkalmazkodnak, és ennek az elhallgattatott közösségek ilyen munkacímet adtam amire a Gyuri Annó jelezte is, hogy hát kicsit ilyen béna szerencsétlen, de egyenlőre még ezen a fedő néven fut. Azokról a közösségekről, szervezetekről, csoportokról, szólna és azokról az ügyekről, amelyek hát az elmúlt egy évtized során érintették a mi szektorunkat, érintették a nem is a szabad sajtót, amit leírtam nektek ebben a kis invitáló levélben is, hogy ezeket érintenénk, de nem akartuk megszabni, vagy nem akartam azt mondani, hogy na ez lesz, és ezen tematikus gerinc mentén megyünk majd végig, hanem gondolkodjatok el, nem tudom, hogyha már most felmerülne valamilyen ötlet, bármi azt így szívesen vesszük, Egyenőre annyit tudunk, hogy ez egy szombati nap tűnik a legalkalmasabbnak, ahol van is műsortér, tér, többen is kapcsolódtok a szombathoz, tehát hogy ott lenne praktikusan egy olyan, még, még ez is csak körvonalazódik, hogy szerintem egy ilyen 6-7 órás műsor folyamán több stáb is részt vene. Én nagyon örültem neki, tényleg mindenki nagyon pozitívan visszajelzett, hogy, hogy örömmel és hogy fontosnak tartják ezt az ügyet. Ferivel még annyit beszéltünk, hogy nagyon jó lenne mondjuk egy olyan szakmai kerekasztal beszélgetést, ami valami programhoz kapcsolódik, valami aktuális dologhoz. A Margit írt nekem, mint ahogy levelezgettünk, hogy például a MET most ünnepli majd október elején a 40 éves fennállását. Ez is egy olyan dolog lehet. Elkezdtük az iskola kezdést a legutóbbi alkalommal, hogy talán ahhoz is lehetne kapcsolódni, de nagyon jó lenne valami olyan konkrét esemény találni, amire úgy, úgy felvarjuk, vagy az ad neki egy ilyen apropót, mert még az is ötletként felmerült, érted nagyon szeretném, hogyha bekapcsolódnának, csak a mostani alkalomra még nem kívántam meghívni, hogy azt gondoltunk még, hogy korai azokat a szervezeteket, akik vendégként jelen vannak a civil rádió életében, nagyon kapcsolhatóak a témához, de ők maguk nem műsorkészítők, de egy ilyen felkérésnek valószínűleg eleget tennének, hogy, hogy besegítenének az egész szerkesztési folyamatban. Kicsit keressük ezt a, a, az apropót is, hogy mire lehetne rávorni, mert az is ötletként felmerült, hogy például milyen érdekes lenne, hogyha az egy ilyen Kicsit ilyen nyitott konferenciai jelleget kapna, amiben az emberek beregisztrálnak, regisztrálnak, bekapcsolódhatnak. Hát itt tartunk most. Legutóbb is így felmerült egy-egy ötlet, hogyha gondoljátok, hogy semmilyen különös, a koreográfiával nem készültem, de hogyha bármilyen ilyen ügy, vagy azt mondanátok most, hogy na, én ezzel szívesen foglalkoznék, vagy mondjuk azt mondjátok, hogy konkrét ügyet nem, de mint készítő ott lennék ebben, akkor tenyétek meg. Ákos, mm -hmm. mm -hmm. közben jelentkezett a Zoli írásban, hogy mi lenne a kisebbségű is lehetne szó olunc. Szerintem most gyűjtsük össze, hogy mi az, ami ebben a dologra, asztalra, mi az, amit föltudunk tudunk tenni az asztalra. És hát ilyen módon a kisebbségek kérdése, ez egy ilyen példa, amit az Oli most itt javasolt, csak nem mondta... Teljesen Andris, majd félreolvastad. Nem ezt mondta, hanem azt a címet elmondta, hogy kisebbségből lehet többség. Ez egy nagyon jó fordulat, majd csiszoljuk még, de nem, hát a kisebbségről eleve nyilván lesz szó, de Zoli ezt nyilván tudta, ő egy nagyon jó szlogent mondott. Jó, jó, de ettől még, ez, <gül> ettől még beszélhetünk arról, most nem jelent meg ebben a beszélgetésben a kisebbségek, mint problematika, mondanám azt és mondanám azt, hogy ilyen közösség szempontjából még ilyen, mint, a, mint a, a, a szegénység, mint közösség formáló, vagy közösség romboló helyzet. Ez is egy ilyen téma. Nekem. Hát, most... eleve, eleve adja magát, hogy az a civil szervezetekkel, vagy az, hogy hogyan igyekeztek a civil szervezetek resztisét, vagy ak akár a, a, a nevet is picit így, így beszennyezni. Tehát az, hogy mondjuk a civil szervezeti háttér és szabályozás hogyan változott, ezzel biztos, hogy foglalkoznunk kell. Hát ez egy ilyen terület. Nyilván most nagyon aktuális a, a másnák kapcsán azok a jellegű akciók, amik a kormány oldalról érkeznek. Mm -hmm. Aztán tényleg, ahogy írtam ebben az invitáló levélben is, hogy nagyon sok olyan szervezet van, aki eleve érintett, vagy olyan... Hát ugye a markiték nagyon komolyan az oltalommal, az egyházzal kapcsolatosan, tehát ők több oldalról is érintettek. Az ő ügyekkel mindenképpen foglalkoznunk kell, az elgondolkodtat, hogy maguk a markiték dolgozzák fel, vagy pedig valaki, tehát felosztjuk, és akkor de hogy azzal is foglalkoznunk kell. Nekem, bocsánat, tehát kapcsolatban a eszembe, hogy ugye elég sokféle tevékenységet folytat a tervezet a hajléktalanáltástól, kezdve az iskolákon át tényleg nagyon sok minden, hogy, hogy lehetne egy-egy helyszíni riport, ami lehetne a nap hogy mégis mivel foglalkoznak ott egy így érménybejárás és továltatni a dolgozókat, ott lakókat is, akkor lehet, hogy erre nem lenne rossz, ha nem mindegyiket bizonyodik, hogy nem Ha jó értem a másodatíz, akivel alakultál. Igen, érte, te Többen kérdezték hogy technikailag, hogy hogyan néz ki, hogy ez egy teljes élő blok lenne, vagy lennének konzervműsorok is. Én azt gondoltam, hogy persze lenne élő műsorvezetés, de hogy sok előre elkészített interjú műsor, konzervek betétek színesítenék ezt az egész folyamot tehát hogy például egy ilyen intézménybejárás kapcsán, hogy akkor azt előtte megejtenénk, hogy valaki közülünk mással vállalkozott ilyesmire, hogy ő nagyon szívesen készíten egy ilyen bemutatót és akkor abban lennének különféle interjúk akkor ez úgy történne technikailag, hogy előzetesen valaki kimegy mondjuk akár bármit kimegy, és akkor ezeket elkészíteni, és valahogy így ugye beleépülne a műsorformába. Nem te hogy mondjuk nem, nem tudom, lenne egy óra, amikor, amikor lehetnek kérdezni, tehát mint egy, egy beszélgetés lenne egy élő blog benne, azt nem rossz. Uh -huh. jó lenne. Már hogy tőlletek lehetnek kérdezni, ugye? Bármelyik szervezetről, ha, ha van egy ilyen sok uh, előre felvett műsor mellett, nem, egy, egy, egy órás blokk, mikor kérdezni. A hallgató kérdezhet. Én, én talán írtam már, de ha nem, akkor most ennek kapcsán csak szintén érzem, hogy volt a többször a rádióban a, egyrészt az Arte emisszió, akik menekültekkel, vagy többnyire menekültekkel, vagy menekültekkel is foglalkoznak, tehát ők mindenképpen vonhatók lennének, és valószínű, hogy ők egy csomó mindegy Egyébként pont az Artemiszió az oltalomnak a sportegyesületével csinált egy pár hete egy nagyon izgalmas, még a labdarúgó Európa bajnokság idején egy eseményt, mert az oltalomnak sportegyesülete futballcsapat is van, és akár az, az volt témánk, de az nem lett, nagyon körbeállt egy 10 perc volt, és az baromi izgalmas, ami történt. Most nem akarom ezzel fölterteni magunkat, hiszen most úgyis minden gyűjtők csak aztán majd utána szelektálunk. És még egy ötletem volt, talán ezt neked írta, ákos, hogy a, szintén már korábban csinált a műsort, de nagyon izgalmas a szegregáció kapcsán a Rosa Parks alapítvány, amely gyerekekkel foglalkozik. Egyébként ez is nagyon szorosan a... Margiték teréhez, meg a bolva Mártáékhoz is kapcsolódik. Szóval ezek is olyanok, amik szerintem nagyon erősen beleillenek ebbe a dologba. A szegregációnak milyen érvek vannak, vagy milyen tapasztalatok, amitől sokkal jobb lehet. Erről persze érdekes lenne, hogyha a vegyes közösségben nevelkednének még a jobb helyzetű gyerekek is, hogy mi az, amit plusz kapnának. Tehát lehetne jó kérdésekkel körbejárni ezt. De csak ötlet ez most még. Én egyébként szervezetek kapcsán az Artemissziót említettem, a Niókot, az Ökotársat, mást azt hiszem nem, de hogyha aján, tehát szívesen vennénk, hogyha ajánlanátok, most pedig említettük a Róza Park Szeretném mondani valami Júli mondani valamit. Lehetne például, csak nem tudom, hogy mennyire mernek megszólalni az egészségügyi dolgozókat, akik ne lehetetlenítették őket. Vagy <tosz> Bocsán, tulajdonképpen azzal, hogy választani kellett, hogy klinikai orvos marad valaki, vagy magárendelésben megy. Csak nem tudni hogy mennyire szólalnak, mondjuk meg. De most meg két kérdés jutott közbe eszembe, hogy Feltétlenül csak azt a részt keresünk, akiknek nem valósul meg, vagy átolva vannak, vagy pedig a terügy mondta az előtt, hogy a gyerekek, akik háttérbe szorulnak, tehát fázi pozitív kimeretelő, vagy kicsengésről is lehet? Nyilván az az érdekes, meg az az életszerű, tehát hogyha csak negatívumokat, akkor a vége az, hogy egyetlen megoldás van a kollektív öngyilkosság. Hát nyilván nem ezt akarjuk bemutatni, hanem az, hogy vannak ügyek mindezek ellenére, vagy mindennek a... a, a, a, a igen, tehát hogy persze mind tehát ne legyünk ilyen tekintetben egy oldalba. Mert én azon gondolkoztam, hogy azt már beszéltük ott amúgykor is esetleg, hogy megkeresném a gyermekekháza alapítványnak a vezetőjét. A, mert ott palmozottan vannak, ugye, mert egyrészt minden osztályba bekerül legleg, azt hiszem, hogy öt gyerek nőtt a hátrányos helyzetű. Tehát az, hogy mozgássérült, vagy bármilyen más szempontból hátrányos. De ugyanakkor meg arra is törekednek, hogy nem egy tanmenet szerint haladnak, hanem a gyerekek képes, Én szerint. Tehát aki lassabban halad, azokat külön tehát egy osztályon belül, de másképp foglalkoznak velük, szóval ez egy ilyen nagyon érdekes összevonás tulajdonképpen. Edith szeretne beszélni? Edith. A, a tódzoli már 15 perccel előtt jelentkezett, úgyhogy hadd beszéljen már a tódzoli utána a Gerő Péter, aztán én. Ez a sorrend ugyanis. És aki beszégeti a vezetést, figyeljen erre oda. Ákos? Zoli? De az igazság, hogy például Zolit nem is látom. Hát valami nekem... Igen, ez rendszeresen én. így van. <gül> <gül> én viszont látom. De most jól látunk, Zoli, és jól, jól látunk. Jó, én... Rövid javaslatot is szeretnék tenni. Az egyik, hogy a, a, a Szóla Rádióval elindult egy együttműködés, de ez valahogy elakadt, pedig a általam tett fel, felajánlás a Biblia emberei sorozat, amit aki akart, itt is meghallgathatott, ugye ez elkészült, 9 részből áll, és Hát a, elmaradt az együttműködés a Szóla Rádióval. Uh -huh. Ez iránt érdeklődnék, hogy ennek elvi okai vannak, vagy gyakorlati, vagy én nem tettem valamit. Minden esetre ma egy új sorozatot indítottam. Aki akarja, 8 órától meghallgathatja. Ez a Helyzet nevezetű műhely amely ifjú társalom tudósokat tartalmaz, és őket azért hozom szóban, mert az elkövetkező három hétben őket is lehet hallgatni, de igazából ahhoz az Ákos javaslatot szeretnék csatlakozni, hogyha keresünk együttműködő szervezeteket, és hogyha ennek egyik célcsoportja a 30-35 éves tudományokkal foglalkozó Doktoranduszok, ilyen-olyan címvel törekvők köre is lehet, akkor én őket tudom ajánlani, mert rendkívül széles látókörrel rendelkeznek. Persze ez kifejezetten egy értelmiségi társaság. A harmadik ilyen rövid felvetés, remélem nem rablom az időket, hogy ez a közéleti... Egyesztető Fórum, amit itt utolsó helyként hallottam, hogy esetleg erre is szó esik, ez mintha elhalt volna. Ebben én szívesen bekapcsolódok, de lehet, hogy addig már nem bírja ki az időn, mert 19 órától egy kötött Köszönöm szépen. Gerő Péter. Köszönöm. A nulladik javaslatom az, hogy aki figyelni akarja, hogy ki mindenki van jelen, az a mozaik elrendezést válaszza. Kisebbek lesznek a képek, de mindenki ott van. Egy dupla javaslatot teszek. Az első fele az, hogyha még legalább ketten benne vannak a társaságból, nagyon szívesen megjelennék a stúdióban, azon a bizonyos szombati napon, egy megjelölt órában, amikor Maguk a szerkesztő műsorvezetők egymás között beszélgetnek, és be lehet telefonálni, hogy hogyan foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel. A hallgatók imádnak belátni egy kicsit a kulisszák mögé. És akkor ezzel kapcsolatban a Civil Rádió álláspontját ismertetnénk. A javaslatom másik fele az, hogy ha én egy ilyenbe becsöppenek, én azzal fogom kezdeni, hogy. A világon nincs olyan ember, aki valamilyen szempontból valami kisebbséghez ne tartozna. És vigyázzunk, mert nem tudjuk, hogy melyik nap melyik percében kerülünk a céltábla közepébe. Ezt csak így finoman és udvariasan szeretném megemlíteni. És akkor jönne Tóth Zoli, aki megkérdezi, hogy a kisebbségek együttes harmazából mikor lesz végre többség. Uh -huh. Uh -huh. Ez volt a hozzászólásom. Köszönöm. Edith, Edith. Ilyen ötletrohamgyanánt az jutott eszembe, hogy ugye most a munka cím most még pillanatilag az, hogy elhallgatott, elhallgattatott közösségek, vagy valami ilyesmi. És azt gondolom, hogy talán az se lenne érdeklen, hogyha egy ilyen civil szervezeti rövid mustát is tartanánk. Én mindig azt képzeljük, hogy van Magyarországon mit a 35-40 ezer egyesület, meg nem té hány alapítvány, és nem igazán tudjuk, vagy legalábbis nem egy közszájón forgó információhoz az, hogy ebből mennyi a ténylegesen működő, és egy kicsit mögél lehet-e látni, hogy vajon aki nem működik, miért nem működik. És akkor itt talán a KSH-ból lehetne megszólítani embereket, a sebesténistánt vagy nem te Ferit, ezt jobban tudod, ugye? És erről egy kicsit lehetne vele, nem, én azt hiszem nem lenne érdektelem, mert hajlamosak vagyunk mi, akik így Ugye civil szervezetekben e, itt én aktivitást mutatunk, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a, e, ilyen civil szervezeti mesgés van, holott jól lehet, nem biztos, hogy ez így van. Ez csak egy ötlet, nem muszáj fogadni. Biztos, hogy a sebi szívesen is jön, és szívesen kapcsolatok van. jó ötlet, szerintem. Nem beszélve arról, hogy az ilyen emberek bekapcsolása ötleteket is tud hozni nekünk, meg esetleg új társakat is tartósan. Tehát az egész programnak, ennek is meg a, hogyha ez a tönkretett föld, vagy nem tudom, az is egy ilyen jó beszélő cím volt, amit Ákos kiválasztott, ott is az a tétje, hogy két-három új ember, hát ha hozzánk csapódik, ennekről is az rögtön gazdagodnánk. Úgyhogy ez egy fontos, erre figyelnünk kellene, hogy ezt, ezt, ezt a vonzást gyakoroljuk. Én pont nézem, hogy a market is, aki kilépett ajánlotta, hogy egy ilyen következő körben a műemlékű védelem és a természetvédelemmel foglalkozó szervezeteket lehetne behívni. Esetleg, ha ajánlhatok közben, ha most hirtelen senki nem beszél, hogy, hogy ez. Tehát egyrészt nyilván most minden ötletet vegyünk, ami a brainstorming lényege, hogy semmire nem mondjuk, hogy nem. Mindent vegyünk össze, és utána elkezdjük ezeket mérlegelni vagy prioritizálni. És az is nagyon jó, hogyha már most különböző dimenziójú műsorokat, tehát élő műsor, konzerv, telefoninterjú ezeken gondolkodunk. De próbáljunk meg gondolkodni, ha van ötletetek, nekem most hirtelen nincsen, csak, a, csak felhívom hogy különleges helyzetre, tehát ami olyan dolgot csinálni, mert most megtehetnénk, amit külön nem szoktunk, most csak egy példát elmondjuk gyorsan, de hát ez egy buli volt, de hogy volt olyan, amikor talán, azt egyszer egy szilveszteri este, négy-öt telefonfülkének, koményi koményi kinéztem a telefonszámot, és fölhívtuk, és ott csörgött a telefon, és aki fölvette, azzal beszélgetünk. Ez most csak egy ötlet, és nem biztos, hogy ez ide jó, de ami, minden, ami kimozdít a komfortzónából, vagy mi közösségi rádióként megtehetünk, hogy több máshogy viselkedünk, mint a, mint a, a többi média, a nem közösségik. Tehát a módszereket, a, ezeket, ezekre legyünk nagyon nyitottak, nagyon jó lenne. Futás, valaki fut valahol, egy másik futót követ, és közben beszél, és közvetít. Mondok még egy-két hülyeséget, de tényleg minden, minden ötlet szerintem itt érdekes lehet. Ezt én is érzem egyébként, hogy vagy elkezdtem gondolkodni, hogy elszigetesedhet ez a dolog, mert abban az értelemben, hogy a szigetem volt mindig az a nagy problémánk, hogy kimegyünk, és pontosan ugyanaz történik évről évre, hogy behívjuk a szervezetet, megkérdezzük, hogy mikor alapították, mit csinálnak, mi történik az életükben, és ebben is van egy ilyen pici veszély, hogy kicsit monotonná válhat azért 6-7 órán keresztül, hogyha ugyanaz történik, mert azt hiszem, hogy az ügyek annyira változatosak és különlegesek, de hogy nagyon jó lenne, hogyha tényleg ilyen többféle feldolgozási mód lenne. Nem pusztán az, hogy mondjuk telefonos interjúk sora, hanem valóban például lenne egy olyan kicsit ilyen nyitott konferencia, jellegű kerekasztal beszélgetés, ahol a meghívott szakértőkkel beszélgetni. Nagyon jó ötlet volt Margitnak ez a bejárásos ilyen, mm reportszerű tehát ilyen, ilyen riportszerű feldolgozási mód, az is izgalmas. nekem nagyon tetszik a Péternek ez a szerkesztőket. Ott, ott hogy egy kicsit ilyen kulisszat kulisszák mögé való betekintés is legyen, az is egy nagyon jó ötlet. Hát én igazából azt gondoltam, hogy elkezdem majd így végignézni itt ennek a napnak a koreográfiáját, tehát az biztos, hogy reggel nyolckor kezdődik a szombat reggeli magazin műsor, és az lenne az egésznek a felvezetése. És már ott lennének így előrevetítve témák, és akkor utalnának arra, hogy a nap további részében majd mikor lesz ez jobban kifejtve, és azt hiszem, hogy még annyit vártam ettől a mai ilyen közös egyeztetéstől, hogy ugye amellett, hogy ötletek felvetülnek, majd ezeket elkezdjük, de szerintem írásban lesz a legjobb, hogyha elkezdünk azon, hogy melyik témának, mekkora teret tudnánk adni, szentelni, ki mivel kezden el foglalkozni a legszívesebben. Tehát valahogy az lesz a következő menet, hogy én egy ilyen nagyon vázlatos forgatókönyvet elkezdek így összehozni, és akkor majd arra így rá reagálunk. Lenne egy javaslatom. Mégpedig az, hogy, hogy ne korlátozzuk az ötleteket, és gyűjtsünk mindenfajta tartalmat, és hogyha a Netán úgy alakul, hogy elég sok mindent hortunk össze, akkor azt is lehet mondani, hogy a szombattal kezdődik egy hét, egy tematikus hét, amiben lesz egy tematikus nap, és a műsorainkban köszönjenek vissza azok a, az a fel nem dolgozott témák egész héten keresztül. Én biztos, hogy az én műsoromban vállalnám azt, hogyha olyan dolog van, ami ehhez kapcsolódik, hogyha azon a kedden, ami ezt követő, azt beépíteném. Tehát azt gondolom, hogy ne vessenek el az ötletek. Tehát én az lenne jó, egyetlen ötlet sem veszne el, ami megjelenik ennek a címén. És hogyha esetleg alakítani kell magát az egészet, akkor beszéljünk úgy, hogy mindennek meg legyen a helye. Ez a javaslatom. Uh -huh. Júli szeretett volna. Júli. azt akartam kérdezni, tudom, hogy egy kicsit előre megyek, csak gondolkozom, hogy, hogy lehetne az, hogy például nem 50 perces, vagy 60 perces beszélgetések, hanem ilyen teljesen vegyesen, hogy az, az, is, az is lazábbá tenné, hogy egy 10 perces, egy 20 perces, egy órás, hogy ne, ne legyen bontatott azért, mert hogy kihúszok az egy órá. Uh -huh. Csak megegyesüteném, hogy minden korábbi Szisztémát, mondhatnám, sablon próbáljunk meg föloldani. Tehát, hogy a tartalom határozza meg azt, hogy mi milyen hosszú, ne pedig azt, hogy mi a szabályosság részünkről. És például a zenében is érdemes gondolkodni, és az jutott eszembe, hogy ami nagyon jó szokott lenni, pláne, ha tudunk egy kicsit előre erre készülni, hogyha lehet élőzenélés, az jó lenne, ne? és nem is biztos, hogy ezt az utcán, ha valahol tudunk, hogy vannak biztosan, vagy valakiről tudunk, hogy készül menni. Tehát ezekkel is nagyon erősen lehetne dinamikát és friss, szint is adni, csak azért mondtam el, mert elfelejtem majd leírni, hogy a utcai és az eleve egy nagyon izgalmas dolog, és valójában abban néha vannak ilyen, ilyen tartalmi üzenetek is, amikről itt beszélünk, de ha csak összekölt, és hogy mindenáron ne is. Tehát lehet -e egyébként, hagyomány. Na, na, ennyi, bocsánat, akkor már közben belekavarodtam, igen. Edith? Edith? Csak egy ilyen szerkesztési jutott eszembe, amit szintén nem fontos megszívlerni. Ugye most itt egy csomó ötlet elhangzott, meg már korábban is voltak ötletek, ez jó lenne egy ilyen kis mini adatbázisba beleszerkeszteni, vagy be, nem szerkeszteni, csak belerakni, és aztán úgy szerkeszteni a műsort, hogy a, hogy egy kicsit megpontolnánk azt, hogy mire akarunk kitérni, milyen kérdésekre, tehát hogy mit akarunk érinteni, és ez lenne a rendező elv, nem az, hogy e, mit te 8-től 10-ig szombat reggeli magazin, és akkor oda a 8 perces interjú, vagy a nem tudod, mert ugye ez a nap legyen egészen más, mint amilyen. E, szokott lenni, legfeljebb az ottani közleműködők műsorkészítők ebben a műsorban is részt vesznek. Tehát még egyszer mondom, hogy ugye próbáljuk majd úgy szerkeszteni, hogy azt is megfontolni, akár a így visszafejtős módon, hogy az ötletekből kiindul, vagy végülis mivel mit akarunk és milyen aspektusokat érintünk. Ehhez is, bocsánat, hívtelenetői ötletem, csak mert ilyen könnyen elfelejtem már az én koromban, hogy az, tehát az előbb a, a szabályosság fő oldásáról beszéltem, de most mégis azt is mondom egyúttal ezzel, hogy lehet, hogy az, azon gondolkodhatnánk, hogy legyen valami olyan éve, ahol, ahol valami módon egy tehát csúcsosodnak, vagy találkoznak nagyon fontos üzenetek, felépítve valamennyire, de nem mereven, ami, ami valami olyan üzenet, ami egy kicsit már azon a héten előre sejtethető a nyilvánossággal, tehát egy kicsit a közbeszédbe, a más médiumokba be lehetne vinni, hogy itt valami olyan dolog kifut, majd nem tudjuk hogyan, ami talán még mások számára is érdekes. De tehát magyarán egy kicsit fölhívni a, az egész dologra a figyelmet, és a közvetlen hallgatóinkon túl is, a, a, tehát a print sajtóba, itt-ott lehetne, csak ahhoz kellene majd megfogalmaznunk valami, valami olyan találkozási pontot, ami, ami egy ilyen erősebb üzenet, ami, amit szolgál a többi. Na uff. Egyébként ilyen szerencsésen jön neki, hogyha lenne valami olyan tüntetés vagy valami olyan fajta megmozdulás <gül> azon a napon, amihez így hozzá lehetne még kapolni. Lehet mert... Jó, de milyen üzenetekben lehetne gondolkozni? Tehát azért egy pár üzenetet lehetne egy kicsit előlegben egymásnak kitalálni. Nem biztos, hogy mindent elvarva, csak úgy mondom. Uh -huh. Mert hogy minden üzenetet nem biztos, hogy... Zoli? Köszönöm szépen. Eh, hát én a szak, nyilván a szakmai elfogultságon miatt néhány konkrét időpontot és ehhez alkalmazkodó napot tudnék megjelölni. Az egyik ilyen legközelebbi az az előválasztásnak a két fordulója, amely mindenféle műfajt kibír, tehát akár rövid telefonos interjúk, akár egy órás hosszabb beszélgetések, nem akarok ebben rögtönözni, csak mint az eseményt, ugye Edi kezdeményezte akkor, hogy, vagy a Ákos, most nem tudom, hogy legyenek ilyen események. A másik ez a 2022-es választás, a országgyűlési választás, amely szintén lehetne egy ilyen. Ennek vannak jeles napjai, a választás kitűzése, a, a jelölési határidő és a szavazás napja, ez három műsor nap is, akár lehetne. De én nem erőltetem a választási témát, mert tudom, hogy ez közel áll. Azonban a választásoknak van az a civil háttere, amelyet én magam közszolgálatnak nevezek, amely. Nem arról szól, hogy kell egy-egy pártot reklámozni, mert ezt én mindig határozottan elleneztem, bár egyes főnökeim és néhány beosztottaim ragaszkodtak ehhez, hogy egy-egy pártot népszerűsítsünk. de a civil rádióba profiljában ez, ez belefér. Mm. És a, most azon, azzal foglalkoztam a Rádió Bésbe, hogy próbálok egy olyan világnapok összeállítani a saját magunk, ott a, ugye az a feleségem ott a műsorvezető, egy olyan naptárt, amelyet ott nevesíteni akarunk. Tehát a, akár a földnapja, vagy a Környezetvédelem napja, vagy nem tudom mi, ezek is lehet, nem, nem kell ezeket elfogadni, egyáltalán nem kell elfogadni, csak, mint egy ötletadó, egy rövid áttekintés, hogy akkor melyeket lehetne integrálni ebbe a műsorba. Köszönöm. Lehet, hogyha nincs más, akkor én elkezdem ezt a igényelt forgatókönyvet, és akkor abban lesznek témák, de elkezdek így utána nézni, hogy melyik hétvégén milyen programok vannak, hát Tényleg tényleg az lenne, hogyha valami olyasmihez tudnánk még kapcsolódni, ami felerősíteni az egész programot. És ugye még nincs kitűzve, hogy ez két lehetséges ilyen dátumot írtam be, ami azt mondja, szeptember 25, meg az október 2. elkezdem ezt kidolgozni, és szétküldöm nektek, és egy következő alkalomra, meg még azokat az embereket is igyekszünk bekapcsolni, akik most nem lehettek itt, de jelezték, hogy nagyon-nagyon szívesen részt vesznek. A Marcel például leírt, hogy ő ilyen globálisabb szemlélettel próbál olyan témákat, mint a rasszizmus behozni és arról beszélni, hogy kiket milyen atrocitások értek, és volt pár ilyen felajánlás, ezeket is majd beleírom ebbe, és akkor haladunk ezzel tovább. Csak annyit még hadd adjak, csak ilyen tónusként, hogy szerintem, és valahogy ez már merült, valaki vetette föl, talán Júli, de nem vagyok benne biztos, hogy, hogy kimondottan keressünk jó híreket is, nem azért, hogy a gazemberséget eltakarjuk, hanem hogy, hogy húzás legyen a dolognak, hogy lehet jól is csinálni, vagy lehetne jól is. Tehát a, a jó hír is tulajdonképpen a szarháziakat már, bocsánat, leleplezi. Tehát, hogy, hogy úgy is tenni, nem csak azt mondani, hogy te ilyen és ilyen vagy, hanem tök jó dolgokat is találjunk, mert azt szerintem az egy nagyon az, azt szereti a hallgató is talán. nem csak a botrányt. Ezt támogatom, mert a jó hírhozója és az öröm hírhozója az egy bevett intézmény. Igen, egy látjátok, látjátok a kortársak azért... Köszönöm nagyon, akkor írásban, meg akkor megbeszéljük Andrissal is, hogy lehet, hogy nem egy hétfői napon, hanem egy másik alkalommal tudunk majd arról beszélni, ami majd így írásban körvonalazódik, és akkor lesz egy ilyen következő, szerintem, vagy három-négy ilyen egyeztető alkalom biztos lesz, és majd a konkrét naphoz közeledve fog ez inkább fel. Egy, egyet még azért javasolnék, hogy mindenki, aki gondolja, deklarálja is, hogyha részt akar venni, azt gondolom, hogy valaki csak műsorvezetéssel akar hozzájárulni, van, aki tartalmakkal, van, aki szerkesztéssel, van, aki zenével, tehát szűkítsük magát, vagy erősítsük azt a kört, aki be akar szállni. Úgy tudom, hogy a Bálint, aki most éppen lépett ki az előbb, ő biztos, hogy szívesen vezetne műsort, vagy szívesen akár működne ott konkrétan, vagy esetleg elmenne interjút csinálni. Tehát ilyen módon is gyűjtjük egymást, és szervezük egymást, mert az fontos, hogy azon a napon akkor ott legyen mindenki, aki ebben a dologban szerepet vállal, és az is legyen ott, aki nincs fizikailag ott, de, de előtte valamilyen fontos munkát csinált, valamilyen anyagot vágott össze. Tehát, hogy kicsit pontosítsuk majd a neveket, akik ebbe benne vannak. Uh -huh. Ezt javaslom. Jó. Ágnes, csak kapcsolatban hangot, légy igen, igen, igen, igen. Én kérdezni szeretnék, mert én egy alapítványnál kuratóriumi tag vagyok, és azon küzdünk most, hogy nincs pénz, és megszüntetjük az alapítványt. Ez egyébként a budapoki képzésért alapítvány, ami ugye egy történelmi múltú iskola, és egyszerűen felszámolódik. Mi a, mármint az alapítvány, és ez, ez tulajdonképpen a szakmai képzést is összevonják valami másik iskolával, úgyhogy innen eltűnik budafogtó képzés úgy tűnik. Hm. Pedig ugye egy történelmi helye volt, de nem tudom, hogy ez érdekes lehet-e, hogy hogy jutottunk ideáig. Vagy, mert ez abszolút negatív, ez tény, de az oktatásban nagyon sok negatívumot tapasztalunk mostanában. Arról nem igazán tudunk pozitív képet festeni, de jó lenne, de ez minden szinten tapasztalható. A szegregáció, integráció kérdése az borzasztóan lényeges hogy hogy hajtja végre egy-egy iskola, és hogy nem hajtja végre, és milyen hátrány szenved az a gyerek, aki, aki végül is integrálják, pedig nem valóda. És ez borzasztó helyzetet teremt az ő számára is, a pedagógus és a gyerek, a többi gyerek számára is. Tehát én ezt mindenképpen fontosnak találnám, ilyen ilyennel foglalkoznánk, mert ugye a jövő azért mégis csak a gyerekeken múlva. Oké. Okay. Gerő Péter? A borászképzésben az a poén, hogy nem jobb vagy baloldali, és nem kormánypárti vagy ellenzül ki, és mint cseppben a tenger benne van az egész. Úgyhogy úgy nagyon nem. jól ki lehet emelni, és az egész rendszer egyfajta tükrének lehet használni. Lehet, hogy ez nem olyan téma, ami egy órát kitölt. De hát ez mitnos hogy nem. meg Nem is kérdő. jó parabola. Péter simán kitölten egy órát, hogyha azt számoljuk, hogy hány civil szervezet hagyja abba a működését menet közben. Mert sajnos az igazság, hogy ennek a világnak egyik súlyos története, hogy veszteségek ilyen módon szépen vannak. Nyilván én is a pozitív példák híve vagyok, de az tény, hogy sok civil szervezet elfáradt, elerőtlenedett, támogatás nélkül abba hagyja a működését. És ez egy olyan tendencia, amit, amiről ritkán beszélünk, de ugyanakkor van. Piet Péter. És? és sok nemzedékes hagyományok szűnnek meg, ezeket nem lehet hopp újra kezdeni a jövő héten. Hmm. És semmit nem érdekel. Ez azért nem kerülne vagyonokba. Így van. Tehát ez, mint egy példája, egy közismert, mindenki által fölfogható példa. Edith amit az Ági mond, hogy azt el tudom képzelni, hogy mitől ebbe van 8-10 perc, jó 8-10 perc, és akkor mondjuk, hogyha a Sevestén Istvánnal létrejön egy ilyen gondolkodás, abba be lehet tenni ilyen rövid interjúkat, riportokat, vagy nem tudom milyen műfajúkról. Tehát, hogy egy olyan beszélgetés lenne, amiben ilyen konkrét példák kapcsán is el lehetne gondolkodni a... Oké. Okay. Tóz e, Nagyon fontos felvetésnek tartom Ágnesnek a javaslatát. Hm? E, azt én most nem tudom megítélni, hogy ez 8 percet igényel, vagy 50 percet, de az a téma, amit ő felvetített, ez egy stratégiai kérdés. Most egy ideje próbálkozok azzal foglalkozni, amit úgy neveznek, hogy etikus, adománygyűjtő szervezetek. De lehet, hogy a civil rádióból ezzel már sokan foglalkoztak, ezt nem tudom, de én ezzel biztos, hogy fogok foglalkozni, pedig azért, mert Iványi Gáborral van egy közös projektünk, pedig azt, hogy a, az oltalom és a MET konkrét példája kapcsán egy olyan szoftvert fejleszünk ki, amely kielégíti, egész Európai Unió számára az etikus, pénzügyi és, teszem hozzá, ez még fontosabb, természetbeni adományok gyűjtésének a követelményeit. Uh -huh. Ezt most nem nagyon akarom részletezni, hogy ez miért szükséges, de a legtöbbet a szegények kárára lopnak, úgyhogy elengedhetetlen ezen a területen egy minőségi lépésváltás. Úgyhogy kedves Ágnes, nagyon köszönöm, hogy ezt a problémát felvetetted, mert a konkrét felvetésen túl ez egy stratégiai irányzat lehetne, aminek akkor van is egy szervezeti megjelenítése, ez az etikus adománygyűjtők szervezete, és van mögötte konkrét fejlesztési filozófia, sőt, én úgy gondolom, ez az Európai Unió szociálpolitikai területének egy új kezdeményezése lehet. Nem biztos, de lehetséges. Jó, köszönöm. De gondolom majd, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, de meg lehet természetesen, mert hát döbbenetes létszámok vannak már az osztályokban. Tehát nagyon kevesen is jelentkeznek. Van egy felnőtt képzés, ahova viszont orvostól kezdve mindenki megy. Ugye, mert most mindenki ért a borászathoz. Hmm. <gül> Már lassan. Tehát ez valami, valami nem a szakképzéssel magával van a probléma. Nem csak a borászképzéssel, A szakképzést rontották el, de nagyon. Így van. Edith? Azt javaslom, hogy a szakképzésbe bele ne menjünk, mert nem, nem. lehetne egy másik tematikus napot, és annyira az űrzavaros, és annyira nagyon nagy a baj, és majd még lesz, mert ugye igazából most indul az új rendszer, amit. Tökre nem értünk, mi sem, akik benne vagyunk, vagy érintettek vagyunk ebben a dologban. Úgyhogy, é, tehát ebben az aspektusában szerintem nem szabad belemenni ági nem, nem, nem, nem is gondolom. Legalábbis nem ebben a műsorban. Nem, nem, nem, nem. nem. Én Semmi egy... sem, de az, hogy már az alapítvány is felszámolódik, azért annak oka van. Igen. De ezt a témát nem... Igen, mondja Zoli. Szeretnék csatlakozni Ákosnak a kezdeményezéséhez, hogy gyűjtsük a tematikus napoknak a tematikáját. És most azon dolgozgatok egyelőre belső munkaként, hogy egy olyan sorozatot indítanék, amely a hogyan távozunk, hogyan távozzunk, távozzunk munkacímet viseli. Ez ugye egyre, egyre nyilvánosabbá válik a halál közelettével, a, főleg az idősebb generációkban. Tehát itt a halottak napja kapcsán, elvileg november 1-e vagy második, ez vitatott, de ez minket nem érdekeljen, a halálozás körülményeiről egy, egy tematikus napot, Tarthatnánk. Ez rendkívül sokszínű ágazat. Ugye a vég a hospice. Utolsó 30 nap, és akkor ott valamit csinálnak. De, de akár Thomas Mann, vagy Őrkény István művein keresztül is ezt meg lehet közelíteni. És ugye a legújabb egyik amerikai irányzat, ez a Vidám Temetés, amelyet Heller Ágnes Temetése kapcsán mindannyian megélhetünk, hogy van egy rövid, szomorú temetés, és utána egy nagy, vidám happening, ahol el lehet búcsúzni a, a, a halottól. Tehát ennek ezernyi ága van. Én most a hospice házzal állok kapcsolatban, és próbálok valamit összerakni, de nem az én műsoromat akarom ezzel népszerűsíteni, hanem a témát központba helyezni. Szerintem ez egyikünknek se lehet közömbös. Én mondjuk, mondjuk rettegek a, <gül> ettől a helyzettől, hogy hogyan fogok elbúcsúzni. Ezt a fiatalok persze nem értik, mert ők mind örök életűek. És De hogyha a közönség kapcsolatokat is keresünk, ne talán. És ez egy nagyon jó javaslat, hogy rövid, akár telefonos hozzászólásoktól, egészen a 5 perces, 10 perces podcasttól, izé, egy órás műsorokig, ebben én látnék fantáziát. Most, bocsánat, én nem akarom eluralni ezt a terepet, <gül> szó se róla, csak gondoltam, akkor ennek kapcsán megosztom a véleményemet, hogy milyen tematikákat kellene kialakítani a tematikus napokon. Nekem Zóli ez tetszik, de sok ilyen van is, ilyen ötleteket tényleg össze kell gyűjteni és össze kell rakni egymáshoz. Össze Igen. kell rakni. Igen. Mert egyébként az oktatást azt nem lehet kihagyni. Tehát, hogy hogyan közelítjük, hogy ebben ez a, a szakképzésből indulunk ki, vagy az egyetemhez közeledés, hozzáférés az egyetemhez, az hogy romlott, hogy, hogy alakult, az legalább annyira problematikus kérdés. És mondom, rengeteg dolgot lehet előhozni. Önmagában az egyedül maradást is. Egyáltalán a társadalomban. Igen. Vagy a, vagy a szolidaritás átalakulása, bizonyos esetben a szolidaritás mennyire alakul, vagy mennyire nem alakul ebben a mai társadalomban. Mennyire nem ideológiai kérdés a szolidaritás, hanem mennyire gyakorlati kérdés. Ez egy másik kérdés, úgyhogy lehet így gyűjteni. Edith? én mind támogatom minden témát, akkor most ki fog ebből válogatni? Hát ez, vagy együtt. együtt. Együtt majd összerakosgatjuk, hogy milyen témák merültek föl. A, ugye mondunk olyanokat is, amikkel azért mások is foglalkoznak. Amit a Tóth Zoli most mondott, itt a halál kör, körbejárás, ki a kutya foglalkozik vele? Elvépe itt ott valami kis picikét a hospice lehet hallani, de egyébként nem, ha bármennyire is ijesztő és hogy mondjam, sötétnek tűnő ez a téma. Ezzel viszont senki nem foglalkozik. Tehát, hogyha egy körét csinálunk egy tematikus napot, az különlegesség. Az biztos, hogy a, nyilván nem az a legfontosabb szempont, hogy különlegességeket keresünk, de azért az se árt, ha olyanokkal, olyasmivel foglalkozunk, amivel mások nem foglalkoznak, vagy nem érdemben foglalkoznak, azért az oktatás, képzés legyen, az felső oktatás, stb. hanem is a mi e, szájézünk, vagy megközelítésünk szerint, de azért foglalkoznak. Ettől mi is foglalkoznak. Fel, csak ott meg kell találni azt, hogy hogyan nyúlunk hozzá, hogy máshogyan, mint ahogy mások. A, a, a, a halál körüli ügyekkel, meg nem foglalkoznak. Mert azért ez egy kicsit ijesztő, legalábbis az ilyen 21. századi örökké élő és mindig fiatal emberek szempontjából. Úgyhogy ezt nagyon is támogatom, amit a Zori mond, hogy ilyen témákat kell találnunk még akkor is, ha nehéz, és egy kicsit ijesztő elsőbbikre. Ágnes? Valamit szeretnék mondani, ezzel kapcsolatban, amit az Zoli mondott, hogy azért nem igaz az, hogy nem foglalkoznak vele, inkább a, a gyász feldolgozásával foglalkoznak, mint, mint a halállal való szembesüléssel, de van egy alapítvány, aki egyébként én is csináltam már róluk riportot, ez a tűzmadárház, ahol a rákbetegeknek a, a végigkísérése folyik. Üh, igazából mindenféle, tehát ők a, azt mondják, hogy a testet és a lelket egyszerre kell gyógyítani. És olyanféle foglalkozások vannak, amik a kezelésre járók, és akik már túlestek rajta, vagy még operáció előtt állnak, olyanokat talál meg ez az alapítvány, és hát ezzel meg fantasztikus segítséget tudnak adni, mert az orvos nem mond semmit ugyanis. Kérdezünk, és csak egy eset az ember, és nem, nem világosít fel sok mindenről, sok mindenről, az evésről, hogy hogy lehet ha valaki kemúzik, hogyan, hogyan éli meg a kezeléseket. Tehát ők ezt ö, vállalták föl, és ezt nagyon jól ö, csinálta Rohánszki Magda, aki sajnos már nem él. Ő alapította ezt a tűzmadárházat, de azért ö, próba, ö, megy tovább az út, és hát most a, a nagy kihívás volt az, hogy a, a Covid alatt mi lesz velük mert nagyon veszélyeztetettek itt a pláne, aki kezelésen alatt áll még. Hogy? és, és képzeljétek el, hogy átmentek teljesen online, és Londonból is bejelentkeznek. Tehát egy nagyon fantasztikus, hogy, hogy végül is sikerült magukra találni. Ez bőtületesen nagy dolog szerintem. Bocsánat, ha ajánlhatom részben, hogy nagyon jó, hogy ennyi minden ötletünk fölmerült, és nyilvánvalóan vannak témák, amiben nem kell 12 órán keresztül, hanem egy pár órában tematikus napként foglalkozunk, de meg nagyon jó a kísértésre, most rengeteg friss dolog felszakad bennünk, de ha ajánlhatom, érdemes lenne visszafókuszálni erre az első, első, második alkalomra, és ezekre, ezeket pedig mind... Kezelnénk magunkban, hogy van egy csomó tartalék lám, ha van előesség, akkor erről beszélünk, csak hogy, hogy haladjunk a, a, ennek a napnak az el, a megszervezésébe, egy picit javaslom, ne, hogy valaki félreértse, de hogy menjünk vissza témában ehhez a fókuszhoz. Én ezzel egyetértek, nem akartam félresöpörni a kezdeményezést egyáltalán, nagyon is egyetértek a kezdeményezésre. Mi legyen a következő lépés, Ákos? Edith még Ja Edith, bocsánat, Edith elnézést, Edith is utána. De nem fontos, amit akartam mondani. Csak az áginak, hogy az én értelmezésemben a Zori, amiről beszél, az a halál. A halál fogadtatása, elfogadása, nem? Amiről te beszélsz, az a gyógyulás. Tehát az, de, de mindegy, mert ezt nem most beszéljük meg, majd lesz alkalom, amikor erre a témára visszatérünk az pedig, hogy hogyan tovább, szerintem az Ákos számomra kielégítő módon elmondta, hogy hogyan tovább. Így van, így van, így van. Jó. Igen, most ezeket az ötleteket én itt jegyzetelgettem, és elkezdjük szépen egy ilyen mederbe beletenni. Elküldöm majd a kis emlékeztetőt, ami egyben magja lesz majd a későbbi adást tenni, és akkor ehhez hozzá lehet tenni, lehet szépen építkedni. Aztán majd kijelöljük, hogy mikor beszéljünk legközelebb. Rendben. Bocs, nekem kezdődik a következő. Szervuszok, további jó Szervus, szia, szia! Akkor Ákos itt lezárhatjuk? Kérdezem, mint többieket kérdezem, lezárhatjuk? Hm? Így van. Igen. Mehetünk akkor tovább, ugye? A következő témával, amiben megint csak van szereped, hákos, Mert ugye a következő témáról beszéltünk, hogy ez a műsorarhívum, amiről beszéltünk már múltkor is, hogy kétféleképpen foglalkozunk. Egyrészt a meglévi archívumnak ugye működnie kell úgy, ahogy működik ebben a pillanatban, de hogy jobb megoldást találjunk, ebben az azért elkezdtünk múltkor egy kicsit dolgozni rajta. És ahhoz képest most az előbb, az nyitás előtt el készít küldtél is egy levelet, ami arról szól, hogy az archívumnak tulajdonképpen a működéséhez jogdíj problémát is rendeznünk kell ennek a címén, akkor foglaljuk össze, hogy mire jutott a lákos, és mire jutottunk együtt ebben az értelemben, hogy, hogy eljussunk odáig, hogy legyen nekünk egy működő műsorarhívumunk, ami most sokkal fontosabb, mint amikor él online, mint, mint, mint amikor frekvencián vagyunk. Tehát sokkal fontosabb az elérhetőség ebben az értelemben, hogy tessék. Uh -huh. é, én nagyon, csak... becsuktam az ajtót. Igen, hogy a legutóbbi alkalommal az merült fel, hogy nyilvánvalóan szükségünk van egy olyan archívumrendszerre, ahol a műsoraink folyamatosan elérhetőek, nem pusztán két hétre visszamenőlegesen, és hogy egyáltalán többet lehet tudni arról, hogy mi történt a műsorban, mint most, hogyha valaki rámegy a mi weboldalunkra, oldalunkra, és nem tudja, hogy mit szeretne meghallgatni, akkor csak egy műsor címet talál, tehát nem fog kiderülni belőle, hogy ki volt a vendég, mi történt, ott az emberek mondjuk úgy keresnek rá valami, hogy beüti, hogy Eszterházi Péter a Google-be, és akkor lejönnek azok az anyagok. Milyen jó lenne, hogyha a civil rádiónak egy-egy ilyen ügyhöz kapcsolódó anyaga az ilyen módon elérhetővé válna. És mondtuk, hogy két olyan közvetlen példát lehet itt a Tilos Rádió, illetve a Klub Rádiónak a weboldala archívuma, amit Edith megnézett, és úgy tűnik, hogy ez egy olyan rendszeremben tényleg el lehet igazodni, és őket meg tudtam kérdezni arról, hogy meg tudtam őket kérdezni arról, hogy mennyibe került ez a weboldal, ez a fejlesztés. A Club Rádiónál azt mondták, hogy ez kb. 2,5 millió forintjukba került, amire jutottak a végleges verzióhoz. A Tilos Rádiónál nem tudtak ilyen összeget mondani, mert hogy egy ilyen nemzetközi projektpénzből is készítették, meg nagyon sok saját programozói munkát tettek ebbe bele. Tehát az, hogy ott volt egy olyan folyamatosan egy 10-12 ember állandó jellegel ezzel foglalkozott, ami hát nagyon jó nálunk ez így nem állna ilyen formán rendelkezés, és van egy harmadik archívum, amit így külföldről kapnánk, ezt az Edith, az András és a Gyuri láthatta, és ez úgy tűnik, hogy egyébként könnyen használható, elég csinos, és át is adnák nekünk, most erre egy ilyen 70-80 százalékos igent kaptam, hogy ezt akkor átadnák, ami egyébként egy sokmilliós fejlesztés, és nem kellene újra kitalálnunk azt, ami már ki van találva. Tehát ez lenne a legkézzel Ami még problematika az ugye a jogdíj, ahol csak a zenei felvételek miatt állna ez előtte, hogy, tehát hogyha mi, műsorainkból ki van vágva a, a zene, akkor ez egyáltalán nem jelent problémát, ha már zene van benne, akkor ez így nem értné meg, küldtem Edipnek is, mert, igen, meg igen, csak még ez nagyon friss, és én ezt úgy értelmezem, hogy ha havonta 100 darab hangfeldételik szerepel ebben az archívumban valami, ami nem is annyira sok, tehát lehet, hogy ezt meg is haladnánk mi, ez havi 10000 forintot jelentenek plusz az artisziusz és a magas felé is, tehát ez egy ilyen huszonvalahány ezer forintos havi kiadás. Amit nem írtam be a levélbe, hogy ez, ez önmagában sem annyira kevés, nem biztos, hogy megérni az, hogy benne maradjanak az zenei felvételek, hogy igen, materás a adminisztrációja, tehát, hogy ott egy olyan adatlapot kell kitölteni minden egyes műsorhoz, amit nem biztos, hogy be tudnánk tartatni minden műsorkészítővel, vagy aztán utólag tudnánk ezt pótolni, hogy a... tehát a legegyszerűbb az lenne, hogyha a zenei felvételeket mi kivágnánk ezekből a műsorokból, és ott, ahol zene van, ott valamiféle rövid effektezéssel működne mindenképpen Manuálisan lehetne ezt a dolgot, vagy hát kellene csinálni ezt a dolgot, tehát minden műsorkészítő feltölti magának, vagy pedig segítséget kérhet ebben. Én szerintem, hogyha ezt a rendszert mi át tudjuk venni, és most százszerzalékosan rábólintanak és felinstalálódik a mi szerverünkre, amit én nagyon szeretnék, hogy mondjuk szeptemberig megtörténjen, és akkor szeptembertől elkezdenénk úgy használni, hogy műsoroknak egyben lennének a podcast csatornái, nem különböző platformokon, még nem tiltanám meg senkinek, hogy használja az ankortól kezdve az összes ilyen csatornát, de hogy lenne nálunk egy olyan egyben elérhető archívum, ahol műsorlebontás alapján lehetnek keresni, nagyon sok szempont alapján lehetnek keresni, ha érdekelt el, mindannyi el tudom küldeni, vagy lehet, hogy is a legegyszerűbb, hogy akár az egész 50 fős, 60 fős társaságnak ezt az eszközt, amit aztán használatba tudnánk venni, így meg lehetne nézni. Egyenlődettek a külső felületét, és hogyha valaki érdekelne, hogy belülről is ez hogy néz ki, akkor ahhoz adnék ilyen loginokat, hogy hogyan lehet ezt szerkeszteni. De annyira egyszerű, hogy a a használt már közöletek ankort, és ebben van mindannyi tudása, ahhoz képest szinte ugyanaz, vagy még egy picit egyszerűbb is. Jó. Itt, itt tartunk ezzel. Azt a felvételt elküldöm akkor mindenkinek, ami egyébként a Demeter Judit műsorának a rögzítések címén jelent meg, úgyhogy elfogom mindenkinek is küldeni. Feri? Ez nem egy kész megoldás, de hát, hogyha valamit hozzáad a gondolkodáshoz, hogy azt gondoltam, hogy akárha ilyen töredék-jogdíj ügyben látható egy költségnagyság, ami egy év alatt összejön, de persze lebeszéltél róla most, és azt el is mondom, de akár egy ilyen rendszerre való átállásnál, ahol lehet, hogy kellene egy ember, aki gondozza ezt, melletted vagy rajtad kívül, mert ez aki, aki segített szól, hogy lehet, hogy valakinek ez már egy több, mint az önkéntes munka része, hogy érdemes lenne megfogalmaznunk valahogy a feladatot és ehhez egy nagyságrendet, hát ha lehetne olyan támogatot találni, aki megfinanszírozza konkrétan ezt a funkciót, hogy a, nem tudom én, a, a podcast rendszer kiépítője és közelője vagy a jogdíj, most dadogok, mert nem gondoltam eléggé végig, de jól körülhatárol ez a dolog, nem olyan nagy tétel, de még ha nagyobb tétel is, egyébként még akár egyébként az ügyvezetői eh, igazgatói díjon is érdemesen elgondolkodni, hogy legalább egy jelentős részét hogy hát ha van, van olyan partner, vagy leendő partner, aki így van, ha tudja, hogy mihez van ez, akkor, akkor meg tud, megragadhatóan azt mondani, hogy ő ezt finanszíroz, ez csak egy ötlet annyira egyetértek a Ferivel, bocsánat, azt mondom, Edith, hogy, mert, hogy vannak olyan műsorok, amiket egyszerűen nem képzelhetetlenek zene nélkül. Tehát, és ezeket a műsorokat akkor hogyan archíváljuk, vagy hogyan tegyük hozzáférhetővé? Edith? Uh -huh. Jó, hogy mondod, András, mert pont e, ilyesmiről akartam beszélni, hogy ugye van ez a száz zenes szá, szá, vagy micsoda, ami havi tízezer forint. A, azt el, el tudnánk határozni előre, hogy melyek azok a műsorok, amelyek zene nélkül egyszerűen, hogyha csak összekettő zenéről is van szó, nem értelmezhető. Ezt ki lehet választani, és azt lehet mondani, hogy van ez az öt műsor, vagy tíz műsor, amiben biztos, hogy az a havi százat nem fogjuk a zenével meghaladni, hogy az menjen zenével együtt, és a többiből kell kivágni. Ezt el tudjuk dönteni szerintem előre. Úgyhogy ezt ez még én így megfontolásra gondolom, mert a havi tízezer korint az nem olyan nagyon beláthatatlan összeg. a 24, mert két helyre kell 10 plusz áfát fizetni. Tehát az a... Két helyre? Igen, két helyre. Igen. Igen. Egyelőre még csak két helyre fizetjük, lehet, hogy ez is megszakolódik. <gül> és így 10 plusz áfa, tehát azért mondom, hogy most nagyjából 24 ezer, 25 ezer körül van. De akkor De, is. Valóban is, amikor, bocsánat Júli, amikor én elkezdtem végig gondolni, és azt hiszem, hogy például egy olyan műsor ahol sok zenne van, mint a 117 perc, az egyébként sem tennénk úgy fel, hogy ott van a két óra, Egyébként pedig azok a szöveges műsorok, ahol egyfajta kiegészítőként szerepel a zene, akár Andrisnálat vagy a Demokrácia mostban, hogy mennyi kettőzene van egy műsorban, tehát mondjuk olyan havi szinten egy, -egy ilyen műsornál 8-10 felvétellel kell számolni, és nem hiszem, hogy nagyon sokkal több olyan műsor lenne, mint 10 műsor havonta, tehát egy különböző tíz műsor, akik a saját epizódjaikat feltöltve, tehát lehetséges, hogy így a százon belül is maradnánk. Uh -huh. Júli? Ön csak azt akartam kérdezni, hogy ez azt jelenti, hogy abszolút semmiféle nem, zene nem lehet, vagy pedig azt, hogy itt van egy 10-20 hogy mondjam? Hát elméletileg, ha már elindult ez a zene, és tényleg lemegy belőle öt másodpercnél több. Tehát nincs ilyen időkorlátozás benne, mert egyszerűen elindult. Jó, azért érdeztem, hogy... És vannak olyanok, amelyek egyébként nem tartoznak a jogkezelőkhöz, tehát azok például teljesen ingyenesek van egy ilyen naptár. Ez általában instrumentális zenék, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy számára egyébként a műsoros szempontjából egyáltalán nem releváns, hogy milyen zene van ott, akkor azt ajánlanám, hogy mondjuk ott van az a nagy zenetár, ahonnan lehet, amit én megadnék, és onnan pedig jogtisztán lehet. Tehát egyetlen nem kell értük fizetni. Ez is egy megoldás lehet, és akkor az nem gyarapítaná ezt a százas de, de persze ez nem a, a streamen futó műsorra vonatkozik, hanem hogyha ezt eltesszük, mert az élőműsorért persze arra a level a másik, én. amit mondani szerettem volna, hogy oké, okay, ezzel egyetétekben nem tudom mennyi az adminisztrációban, de amit én mondani akartam inkább, hogy itt van egy szerep esetleg a, egy embernek a közreműködés, akire, mint ahogy egy technikusra és állandó szükség van, lehet, hogy ez a megfinanszírozhatóság itt vagy ott valakinél azt mondható, hogy adjon egy heti 15 órás technikusi munkára x összeget. És, és erre is ez is egy ilyen, hogy, hogy adjon egy ilyen a mi archívumunk <coughs> működtetését szervező, kézben tartó koronának valami x összeget. Tehát én erre is gondoltam, nem csak a, <coughs> a jogdíra. Itt majd még annak is ki kell derülnie, hogy egyébként ennek a bebes terének a karbantartása az, az mekkora időt kíván meg, mert azért lehet olyanokat találni, akik ingyenesen bevállalják, de lehet, hogy ez meghaladja már azt a... Tehát ezt például ki kell derítenem, hogy ennek a karbantartói tartói hátere az mekkora befektetést igényel. Uh -huh. Jó. Akkor ugye annyiban tudunk maradni, hogy most küldöm mindenkinek ezt a német ajánlatot, ugye, hogy nézzék meg, a Demeter Juditnak a műsora van rajta archiválva, vagy legalábbis ő ismét meghallhatatóvá téve, és emellett akkor arra kell számolnunk, ugye, hogy ezt ki kéne találni, ki tudjuk-e próbálni, fel tudjuk-e rakni, rá tudjuk-e rakni a dolgainkat. Ez az egyik irány. A másik irány, hogy akkor tisztázni kell azt, hogy a jogdíj az hogyan érint bennünket magyarul a 20? belefér el 24 ezer forintba az a 100, vagy nem? Ezt rendesen át kellene számolnunk. A harmadik meg, amit sose felejtsük el, a Feri javaslatát. A Feri javaslat pedig arról szólt, hogy hogyan lehetne ezt, ezt valamilyen módon megfinanszírozni, vagy magát az energiogot, vagy az embert, vagy mind a kettőt. Az egésznek a feltétel egy kicsit javíthatni. Ez a három, amit most itt azt hiszem össze lehetne rakni. Ugye? Nagyjából. Azt hiszem, hogy én írni fogok, majd uh -huh. inkább ilyen kis összegző levelet majd, amit te szétküldesz, Andris, hogy a pontosabban legyen benne, hogy mire lehet használni ezt az oldalt. Az is, de lehet, hogy ezt nem ebbe a körbe kellene megbeszélnünk felmerülhet felmerülhet az is, mert egyébként majd látni fogjátok, hogy ezt az oldalt német nyelvű rádiók használják, és egy olyan 24-25 rádió az archívumát tartalmazza, amiben mi is most úgy gond nélkül be tudunk kapcsolni, tehát az is lehetne egy út, hogy mi erre töltjük fel. Én azt hiszem, hogy pár műsornak ajánlan is fogom, hogy ettől függetlenül erre töltse fel. Tehát még az is egy ilyen kérdés lenne, hogy csináljunk egy ilyen magyar szabad rádiók archívumot, ahol a civil rádió egy rádió, és ott lehet a Pinésnek, ott lehet még más az eper rádiónak, vagy aki szeretne még archívumot, vagy pedig ez legyen csak a miénk. Ez jó lenne, ha ide, itt tartanánk, hogy ötleteket lehessen mondani, hogy ki lehessen bővíteni. ez nekem nagyon tetszik. Viszont egyet lehetne viszont Ákos, hogy az ingyen hozzáférhető zenei anyagoknak az oldalát, vagy valami ilyesmit, azt viszont megtisztelnél, hogyha ennek a linkjét el tudnád mutatni, és akkor ezt küldeném mindenkinek, a fűnek meg a fának, hogy akkor innentől azokat alkalmazni tudjuk, hogy ne okozol nekünk gondot a műsorkészítésben, vagy tudjuk, hogy mi csinálunk. Mert ez és fontos. Ehhez az ajánlom, hogyha valaki erre rááll, és valaki egy kicsit elkezd hallgatni, akkor leírhatná a tapasztalatait nekünk többieknek, hogy milyen típusú zenék, hol vannak, tehát hogy ne kelljen mindenkinek az elejétől kezdeni, és van, aki hozzá se kezd, hanem aki már tapasztalatokat szerzett, és van ehhez ingere, akkor az tök jó lenne, hogyha, ha ezt összefoglalná, és egy kicsit orientálna bennünket. Már mire vonatkozik Feri a kérdéjavaslatot? Tehát a zenei, tehát aki ja, ezt a zenei elkezdi átnézni, és belemélyed, és talál mélységeket, meg mindenféle, ott erre vonatkozólag egy kis idegenvezetést tehetne, és ez szerintem nagyon jó. Jó, tehát jó, és egy gyakorlati segítség, az mondom még egyszer, erre szükség van ilyen módon, ha az, az ingyenes anyagra. Én jobb hiány, épp, mint a podcastnál azt csináltam, hogy Tapsvihar van, két, két zene helyett, meg a közönség moraj, mert gondoltam, hogy ezeknek nincs jogdíja. De, de hát de hát ez egy kényszeres megoldás volt, és hogyha tudom, akkor könnyebb dolgom lenne. Uh -huh. Lett volna, bocsánat. Uh -huh. Jó, van-e ehhez a témához gondolatunk még? Mi a következő lépés? Mi lesz Ákos uh, tovább? Ugye a körbe küldöm még egyszer, körbe csinálsz egy összefoglalót és abban maradtunk, hogy ezt az ingyenes zenei, vagy ezt a linket ezt elküldhetem az embereknek, ez, a, ez eddig a summa. Van-e még ebben valami ebben a témában? Uh -huh. Hát nekem kell lépni, kipréselni ezekből az emberekből azt a végleges választ, hogy igen, ezt mi megkaphatjuk, jó. és akkor utána ennek a technikai hátterét valahogy megoldani, hogy ez a mi szerverünkre felkerüljön, és ezt elkezdjük tudni használni. Jó. Akkor amikor ebben valami változás történik, akkor térjünk ide-vissza, ezt körbe fogom küldeni mindenképpen, és azért körülbelül egy-két hónapon belül vissza kéne erre térni konkrétan, hogy történjen benne valami, sőt, milyen jó lenne, ha minél hamarabb annál hamarabb tudna működni minden. És akkor az ötlet, amit az előbb mondtál, felszabadítva, hogy más ö, műsoroknak, vagy más ö, rádióknak is teremtenénk egy ilyen fajta szabad rádiós történetet, az is eldönthető lenne ebben az egy helyzetben, hogyha már tudunk erről kicsit többet. Uh -huh. Azt viszont tény, hogy már most is lehetne utána kérdezni, akinek van támogatói Szála, amit a Feri felvetett, hogy mind a zenében, mind pedig abban, hogy valamik technikusként vagy ezzel a dologgal foglalkozó emberként megfinanszírozva, ez egy lehetséges irány. Ha valakinek füle száma, ö, ismerősége van, akkor ezt már is lehetne, mert most is lehetne ezt az embert alkalmaznunk, vagy most is tudnánk ennek a költségnek elszámolható helyet találni. Úgyhogy ezt gondolom. Hm? Ha van, ezzel, ezzel lezártuk ezt a témát, lezárhatjuk? Menjünk tovább. Itt kettő dolog van még. Egyrészt ugye ez a közéleti műhely színy dolog, amit a Gerő Péter kezdeményezett Huszaj Jóskával, Amire a Feri és én is jelentkeztünk. Ebben a értelemben. Ennek a helyzetéről kéne egy röviden beszélni, és utána meg. Nekem már lövésem nincs, mi volt. Ez két nevezett ősz mondat azért jó lenne. Bár pláne ha jelentkeztem. Jó, Péter, tiéd a pálya, Te voltál a kezdeményező. Először is, kedves András, te jelentkező levelet hozzám nem érkezett. Én nekik. szóba mondtam neked, kedves Péter, és azt mondtad, hogy elegendő. Aha, rendben van. Akkor már a szennyítésom se a régi. Erről ne, ne fogadd el, Péter, ne fogadd el. Kényszer hogy írja le. Igen. Igen. És okmánybélyeget nálam lehet már befizetni. Az, Jó. Itt semmi egyébből nincs szó, mint arról, hogy aki jelentkezett, annak, aki jelentkezik, annak Megadom egy táblázat elérhetőségét, van Google dokumentumok közt egy táblázat, ahol én már felvettem 23 olyan műsoromnak rövid ismertetését, ki volt a vendég, miről szólt, ami közéleti jellegű, és tulajdonképpen az egésznek az összes értelme és szervezete annyi, hogy látjuk egymás kezdeményezéseit, vendégeit, és tudok neked szólni, mint ahogy András, én ma téged fölhívtak és tanácsodat kértem valamiben, hogy ajánlj nekem vendéget. Uh -huh. Ez mehet keresztbe kasul, ráadásul látjuk, hogy te őt meghívtad a múlt héten, akkor én csak a jövő hónapban fogom. Uh -huh. Uh -huh. Tehát itt semmi egyéb nem történik, ez egy egyeztetési lehetőség. Fölfogtam azt, hogy uh, Tóczoli is érdeklődik ez iránt, majd küldök neki egy üzenetet és azt a körlevelet, amelyben ez meg lett hirdetve, azt még kétszer-háromszor körbe kell küldeni, lesz 6-8 ember, aki ebben elkezd részt venni. Tulajdonképpen ennyiről van szó, és közben figyeljük egymás műsorait. Mert meg kell, hogy mondjam, hogy én nagyon kevesekről tudom, és nem is fogom 60 ember műsorait figyelni de akik rokon témában mozognak, azokat igen. Ennyi ez a közéleti műhelyi pillanatban. Jó, akkor jól értem, ennek van egy Excel fájra, egy ilyen Google Drive-on működő Excel fája, akkor ezt is igen. azokkal, akik benne vannak, azzal megosztod, és innentől kezdve tesszük föl rá. Abban vannak igen. szempontok, és akkor arra rá lehet ki lehet tölteni értelemszerűen. Vannak oszlopok, uh -huh. és akik ebben részt vesznek, azokkal szerkesztői joggal megosztam. Jó, hát beleírhat. Akkor ez már indulhat is, akár tegnap előttől. Jó, rendben? Ez a, ez a táblázat már megvan, még egyszer körbe fogom küldeni, illetve akik jelentkeztek, azoknak el fogom küldeni az elérhetőségét, és, illetve, hogy mondják ezt, szóval meg fogom osztani velük szerkesztői joggal, igen. És azt hiszem, hogy ha ezt elkezdjük, egy pár hónap múlva pedig megosztjuk ennek a tapasztalatait az emberekkel, ha ez lehetséges. Hogy akinek van kedve, kapcsolódjon, aki meg nincs kedve, az is tudjon róla, hogy ez micsoda. Úgyhogy ez körülbelül ennyi. Uh -huh. Igen, és akkor még néhányan jelentkezni fognak, mert kivaradni senki nem szeret. Így van. -e? Jó? Van ehhez valakinek gondolata? Ha, akkor én kérdezem, jó? Magazin műsorok is beleférnek ebbe? Kérdezem én. Miért? Ne férjenek. Oké, okay, csak hogy erről sose beszéltünk, hogyha ez egy ilyen módon a, a napi szerkesztők, ha nem is a rovat szerkesztői, maguk is jelentkezhetnek ilyen módon. Ugye? Ez azt is jelenti. Igen, én úgy sejtem, hogy ebben az esetben nem maga a magazin műsor, hanem annak egyes részei fognak itt megjelenni, de hát... Jó, ezt csak a pontosítás miatt kérdeztem, nem másért. Úgyhogy köszönöm szépen. Van ehhez még valakinek gondolata, óhaja, sóhaja észrevétel? akkor ez rendben van. Van még kettő témánk, ugye, hagyd legyen, vagy egy témánk? Hát, e, mi is volt, ez a... E, Péter, te kezdeményezted, és küldtél nekem egy levelet, én mondtam, pontosabban beszélt, mikor mondtam, hogy írjad le, és én megosztom az emberekkel, mert hogy mesélj el, és akkor próbáljunk erről kicsit tovább lépni, hogy hogyan lehetne ezt realizálni. Ö, ö, azt tudjátok, hogy nekem a Bécsben is vannak műsoraim, ott is két hetenként, uh -huh. ott ö, egyik héten Péntekenként van a Bugorék a civil, a civil rádióban páratlan heteken, páros heteken pedig szerdán a Bécsben Szia Tanár úr címmel szerda szerd délutánonként. És a Bécs főszerkesztőivel Fodor Jánossal, az a szokásunk, hogy fél évenként leülünk egy beszélgetésre megtervezni a következő fél évet és most a dolog úgy kezdődött, hogy megkérdezte tőlem, hogy tudnám e csinálni a szia urat. Én még nem válaszoltam neki, de nem fogom vállalni, mert túl sok lenne. Viszont elkezdtünk beszélgetni arról, hogy a Bézsnek is és a civil rádiónak is lehettek olyan műsorai, amelyek a másik számára jók lehetnek. Hmm. És lehetne egy olyan együttműködés, hogy mindkét rádió megnevezne egy vagy két olyan műsort, mit tudom én az Afrikáról szóló műsort, vagy a, a bés pedig a szexológiával foglalkozó pszichológusnak a műsorát, most csak hasból mondom, amelyik vendégjátékként megjelenhetne a másik rádióban is. Ez semmi kötelezettséggel nem jelent, szóval, hogy mondjam, ez önkéntes, hozzájárulás volna a másikok műsorának a színesítéséhez, semmi nem kötelező benne, de felvetődött ez a gondolat, és én ezt most továbbítottam. Nem tudom, hogy a című rádió kinek az illetékessége, én Andrást kerestem meg, mert úgy gondolom, hogy a a az az ő asztala. Hát én. meg még annyi mindenki, úgyhogy köszönöm szép, de akkor itt, itt mit, mit tetszenek szólni hozzá? Én mindesetre megfontolandónak is izgalmasnak tartom, hogy egymás okay. szél, szélközönségünk. Vagy nekem, rokon egy-két próbát csináljunk és térjünk vissza. Le. Tehát egy picit gondolkodjunk, nem a verzióin vannak, csak hogy gondoljuk végig, hogy ennek milyen. Tehát, hogy mindig más műsor rene, vagy egy-két műsor itt is és ott is menne. Tehát egy picit csináljunk ilyen próbaidőszakot, ilyen időszakot, és akkor beszéljük utána meg szerintem fontos lehet. És sőt, hát, ha ez jól bejön, akkor lehet, hogy meg lehetne keresni egy-két olyan kis rádiót, most az eperrádió Rádió ugyanilyen helyzetben van, vagy más, akiket szintén érdekelhetnek, de legyen egy együttműködési tapasztalatunk közügyben. A, amit én ajánlok ennél is, és mindenféle ilyennél, hogy nem minden héten újból ki kelljen találni, hogy ez hogy van, hanem egy rendszer találjunk ki, amiben bele illesztünk dolgokat, mert az megy jól, mert állandóan ilyenek hogy nem tudunk, de nem érvelek ez, hogy beértitek ezt nyilván. Szóval uff. Ha, ha gondoljátok áp, augusztusban ezt beszéljük meg, és akkor az őszi fél év legyen egy ilyen próbaidőszak. Igen, ebben a gondolkodásban viszont érdemes bevonni akkor a fotort is, a Fodor és is ezügyben, És akkor ebben partnál... Edith? Én azt javaslom, hogy hát ugye ne eh, még bonyolítsuk túlságosan az ügyet, nem egy agyműtétről nem, van szó. Nem, nem, nem. Ez egy viszonylag könnyen megvalósítható kezdeményezés. Szerintem mindenki számára előnyös, tehát a bízsnek is és nekünk is előnyös, hogyha van egy ilyen műsorcsere, azt kell elhatározni leginkább, hogy mi megy, ugye, hogy mit cserélünk, az nem megy, mert az túlságosan nagy munka, hogyha azt mondjuk, hogy hát az egyik héten ezt, a másik héten azt, a harmadik héten majd meglátjuk. Nem, ebből egy rendszer kell csinálni. Azt mondjuk, hogy mit tudom én most, szándékosan mondom ezt, hogy a, a demokrácia most, vagy a, a, a, a 60 pluszos műsor megy. Ugye? és akkor ezek mennek és majd fél év múlva vagy nem tudom, mikor visszatérünk rá, hogy cseréljünk-e most a következő fél évben valami más megy Ugye? Uh -huh. értitek, hogy mit mondok? tehát, hogy ez a rendszer benne, hogy automatizmus beleépíteni és egyet, enként... egyet értünk e, Péter? annyit, hogy a bézs úgy hirdeti magát, hogy a lágy hangok vonala. Tehát nem a konfrontálódó, nem a ö, nagyon társadalmi, nagyon közéleti, hanem mit tudom én, van egy, ö, van egy műsorvezető munkatársnő, aki imádja a francia zenét, és akkor neki van egy műsor a francia zenéről. Tehát körülbelül ez a stílus. Ilyen jellegű műsorok a című rádióban is vannak, nem tudom, hogy a demokrácia most ott, vagy az őrkutyákat szívesen fogadnák-e, de egy, mit tudom én, de a 60 plusz az egészen biztosan. Vagy az Afrika műsort. Egészen biztosan. Jó, akkor... Csak Super, akkor ennek az a, mi lenne a módszere? Bocsánat, bocsánat, csak úgy mondom Péter, lehet, hogy nem mindent, vagy én se ismerem a de hát a, ugye ezek a műsorok, legyen az akár a demokrácia most, vagy az örg, ugye ezek nem a konfrontatív hangvétel. Lehet, hogy a téma kényes, hmm. de a hangvétel az nem konfrontatív. Ja? A, hmm. Tehát nem egy hmm. ilyen dühöngő, nem tudom én, Kizánikán. véreszájú valami, eh, az lehet, hogy precízen fogalmaznak ott az emberek meg Jó. a műsorvezetők. Jó, de nem fogom, én ezt nem, ezt nem vezem kompromisat. Egyetértek. Meg. Szeridek vagyunk mi, Júli. De az sem biztos, hogy konkrétan egy egész műsort kell kvázi cserélni. Hanem csak bizonyos részt belőle. Tehát a mi, itt, a, a milyen kicsi, ami mit a ilyen kics, amíg áll öt részből, nem biztos, hogy egyszer egy-egy órás ott érdemes cserélni, hanem egy-két interjút belőle. Csak munka, az már plusz munka. Az egyet, már plusz az munka. munka. Mondom, Itt 55 én perceseket én. kell cserélni. Igen. Tehát ő, a, ugye mindenkinek a kényelem az érdeke, vagy hogy mondjam, a energiatakarékosság. Szóval nem a lustaság, hanem hogy jó. Ne legyen plusz munka egyet. Péter? Igen. Csak annyi, aki a levelet megkapta, azt látta, hogy ott nem 57, hanem 55 perc egy óra. Uh -huh. Tehát ha műsor oda kerül, akkor annak a szerkesztőjét, műsorvezetőjét figyelmeztetni kell, hogy ennyivel hosszabb zárózene legyen a végén. Körülbelül ennyi szerkesztési plusz van, kivéve ha megállapodunk, hogy legyen még egy bevezető mondat is, hogy ez most egy vendégjáték. Uh -huh. Jó. Oké, okay. nekem, akkor a, mi a következő lépés? Ugye az a lépés, hogy valakinek meg kéne keresni a Fodor János, hogy a Fodor János keres meg minket? Kérdezem én. És kik tárgyalnak? Szerintem Ákos mindenképpen ott kellene, hogy legyen, és még valaki. Uh -huh. András, nem hiszem, hogy ez a még valaki, ez ne uh -huh. Tudom, hogy nagyon ki akarod ebből húzni magad, de nyilván nem tize, tíz ember megy oda tárgyalni. Hát pedig jó lenne. Fodor János le tud-e tárgyalni tíz embert? Hogy ezért értem. Jó. De akkor kérdés, hogy ő keres, mi keresünk, hogy csináljuk? Kérdezem én. Közvetíts, légy szíves, jó? Hogy Ákos és én lennék, akik erről beszélünk, és referálunk, jó? Azász, ne tetézz, ne tetézz! Egyszerű ügyről van szó. Gerő, Péter kezében van, Majd ő összeköd. Itt is érdekelt, ott is érdekelt. Majd ő összehozza. De én tettézem az ügyben, hogy nem mindenki szeretné, hogy a Bécsben is jelenjen meg a műsora. Azért az mindenkinek hozzá kell járulni. Péter, Péter, Fiferi belemenne abba, hogy a Bécsben is hallgassák a műsorát. Kérdezem én. Tessék. Semmi probléma. <laughs> jó, csak hogy Menjünk haza. Lassan. Jó, jó. Akkor jó. megbeszéltük. Van-e még valami a végére? Összehozok akkor egy ilyen találkozást. Jó. Ákos, te is benne vagy? Akkor... Jó, akkor hármatok között. Jó, jó. Van-e még valami? Ha nincs, akkor két... jövő héten is találkozunk, ugye? Jövő héten? Nem, nem. Nem tudom, mikor találkozunk. Mindenesetre két hét múlva lesz szerkesztőségi megint. Elvileg, elvileg offline lesz, ugye? Offline, ha jól tudom, két hét múlva. Jó? És akkor majd a Bálint is Bálintnak a hangját ma nem hallottam. Mielőtt elbúcsúzunk legalább egy Bálint hangot halljunk, jó? Szevasz, Bálint, hogy vagy? Igen, <gül> akár köszönöm. majd igyekszem, ebben a is. Jó. Jó, és két év Nagyon szószátjára, fiú. <gül> nagyon. Csak elárulom nektek, nem tudom, mondhatom-e, hogy harmadikán viszont lehet hallani egy órán keresztül, mert velem fog beszélgetni meg a Zsófival, úgyhogy ha, hogy a, a, a, a műsorunkba hallgatni lehet Bárint álláspontját is a dolgokról, úgyhogy köszönöm szépen, mindenkinek mindenféle jó étvágyat, Ákos a másik részt is légy szíves, Ed meg, az első is remélem finom volt, jó étvágyat kívánok mindenkinek hozzá, és köszönöm szépen a mai alkalmat, csak összehoztuk, és köszönöm szépen, jó? É, még annyit hagyd Igen. hogy szombaton megint belecsúsztunk a adással az előző zenébe. Aha. Akkor ezt megnézem, de hogy hogyan? Hogy ment az... Tehát ment még az előző adásnak a zenéje, és abba csúszott bele a milyen. És mennyi ideig? Nem volt túl hosszú. Csak én pont akkor, pont 12-re kapcsoltam be, és még ment a másik zene, és már ment bele a milyen. akkor ezt megnézem, mert lehet, hogy úgy van beállítva az adás leponyolító, hogy ilyen... Belefolyik Ákos. ugye az egyik belefolyik a másikba. Úgy, Igen. úgy, fut. Tehát, hogy még tart egy kicsit egy-két motívum, és úgy be belekezdődik az új. Ez így szokott működni most. Ez a Gyuri szándékosan csinálta így, de hogyha ez nálatok nagyon zavaró. Nem zavaró, csak ha múltkor beszéltünk erről, hogy szóljon, hogy ha mi van, azért mondom, hogy... A megnézem, mert egyébként szándékosan csinálja így a Gyuri, mert azt mondja, hogy dinamizálja az egész műsorfolyamot, de lehet, hogy valahol ez zavar. Én szóval én azért szoktam le például arról, hogy nagyon szerettem úgy befejezni, hogy valami zenével. És akkor hmm. van egy hangulata annak az utolsó interjúnak, meg a párszónak, és akkor egyszer csak beleszól egy ilyen tam -tam zene, amit tönkre várja. Mert nincs egy olyan gondolat. És, és Szignálunk is még az, amit Ádámmal csináltunk, egy ilyen elég és hogy úgy mondjam, és előtte most egy hasonló volt, és hittem ott a volt, hogy most is mi van. Csak már, amikor a szöveg meg van benne, hogyha akkor van túl, akkor. Mindent meg is tudom, hogy van. Amit tudok, gondolkoztam rajta, hogy nem 12, de én van nem a 12.02 másodperccel Hát ez így ilyen automatizálva van, úgyhogy akkor le se játszaná. Tehát, hogyha a pontot írná akkor nem is tudná felismerni. Volt a Péternek még a kezem, mielőtt elbúcsúznánk. Péter, Péter. Csak annyi szóltam már, hogy a buborikrevesztő mindig úgy indul el, hogy előtte valami komoly zenei műsornak a reklámja van. És félbeszakad? És félbeszakad, de mondat közben. Uh -huh, uh -huh. Na. Azt ak kivettem akkor kicserélem. Jó, jó, jó, oké, okay, jó. Legyen ez így, jó. Jó. jó, és akkor erre térjünk vissza, hogyha ha a probléma van, feltétlen szóljon minden szempontból, és aztán csak megtaláljuk ezt a helyes dolgot, úgy van. Ez szerintem egy, egy makró kérdése, ugye? Egy, egy makrót valahogy márt kell írni és kész, ugye? Valami ilyesmi, Ákos, nem? Hát igen, igen, hát. nagyjából igen. Jó van, jó van, akkor szevasztok mindenkinek, szép jó, estét, van. jó isakát. Szia, Sziasztok, szia, szia. szia, szia.